Пригнувшись, зіщулившись і здригуючись, він перепускав через свою голову страшну велетенську хвилю. І от так жив. Без келиха, без помешкання, без навусника, без сіро-сталевого жилета доктор Верходуб. На краю міста, в Халупчині з синіми віконничками і мазаною призбою. А головне – без келиха. Одначе, дивна річ. І з чимось уже новим, незрозумілим, явно ненормальним, але любим. П'яність якась? Очайдушність, засудженого на смерть? Щось подібне бувало колись у дитинстві, коли, вимокши весь під страшенною зливою, Ходиш собі потім із закладеними в мокрі кишені руками і брьохаєш по калюжах, нічого вже більше не боячись. І легкість, і голість, і безпечність, і незалежність. Незалежність від усього, за що треба було колись боятися. Що може злякати людину, яка завтра, сьогодні, через годину, через хвилину може загубити найцінніше – життя. І коли замовкала в докторі Верходубі чужа, зіщулина, наїжжена істота, він виходив із халупки з синіми віконничками і йшов у місто, заклавши руки в мокрій кишені, брюхуючи по всіх калюжах і нічого більше не боячись. І дивна легкість обгорталась солодким, Ніколи не знаним, прозорим, як осінні сонячні вечори, сумом і жалем. Жалем до всього без різниці, партій, клясів, анексій, контрибуцій, як давно, давно колись милою присерйозно вигукувала одна гарненька дамочка. І до гарненьких милих дамочок, що тепер іноді попадались на вулицях, у кухарчених хусткахі з від хронічного жаху очима, і до буржуяків у пролетарських кашкетиках, і до тої сірої, гупаючої, бухкаючої гарматами маси, що гасала по місті з таким безпорадним виглядом перемоги, від якого хотілося гірко посміхатись. І тоді, з-за спини жалю, Чулось таке гаряче, рідне дихання чогось, що доктор Верходуб зупинявся серед вулиці в засмальцьованому пальті і безпенсне, дивився на небо, на ряботиння поцюканих кулями стін, на вибиті шипки занадто притихлих будиночків, на занадто притихлих або занадто розперезаних людей, і небо, і будиночки, і притихлі, через розперезані люди, І голодні, отитерілі собаки, І черепки на тротуарах. Все було миле, Все надзвичайно потрібне, Єдине, неповторне. І до всього жадно, зворушено і вдячно Простягались руки його чудної, гарячої любови. І раз, коли отак доктор Верходуб пильно й любовно слідкував, як вітер крутив над базарним рундучком пір'їну, він раптом почув у руках своїх вибитий келих. Порожній, потовчений, покалічений, але келих. І почув, як з ніжним, тужним дзвоном упала в його якась нова краплина мудрості якої ще не було ні в Епікура, ні в Шопенгауера, ні в усіх квітах його життя, солодких і гірких. Живи не так, щоб досягти атараксії, нірвани, царства небесного чи земного. Живи не так, щоб закон твого життя міг бути законом для всіх. А так живи, все своє життя. Наче ти через годину Маєш померти. Май на годину від себе Смерть І ти побачиш